Skulle den lilla spillran som nu flydde över fälten komma undan? Eller skulle de två förbanden krossas helt? Ett rykte om att kungen dödats hade bidragit till den allmänna demoraliseringen bland kavalleriet. Denna ominiösa hörsägen hade runnit som kvicksilver genom leden och skapat en atmosfär av handfallenhet. Den redan vacklande stridsviljan föll än mer. Västmanlänningen Peter Sjönström som tjänstgjorde som kapten vid svenska adelsfanen, ett av förbanden som vaktade trossen, menade efteråt, apropå rytteriets klena prestationer, att det högs intet överallt så troligen in som kanske skett om konungen varit frisk. Kungens väl och ve hade otvivelaktigt inverkan på den svenska stridsmoralen. Kungen var inte död, inte ännu i alla fall. Det kungliga sällskapet med sin bastanta eskort stod på sin lilla kulle en bit bakom den högra fotfolksflygeln. En del fientliga trupper gick till anfall mot den stora gruppen men avvisades utan större problem och försvann bort. Rensköld kom ridande fram till kungen och rapporterade om vad som hänt. Nådige herre, det går galigt, det går galigt, vårt infanteri löper. Kungen svarade med ett klentroget och frågande Löpade! Fältmarschalken hade dock inte tid till någon mer utförlig explikation av läget utan kastade om sin ljusgrå häst slängde ett Kära gossar, tagen väl vara på Herren över axeln till de kringstående och försvann bort i full fart Nederlaget var ett faktum Större organiserade strider rasade ännu i stort sett bara ute på fältet kring det inneslutna svenska fotfolket. Det var deras dödskamp. Bataljonerna var fångade i en fälla. De pressades samman, kvädes, nöttes ner av en flerfaldigt överlägsen tyngd. En väldig flodvåg av muskötmyningar, bajonetter och pikar sköljde in bland de blödande och instängda skarorna. Som en rad sandslott tappade av tidvattnet, vittrade de sönder och föll ihop. Det förband som gick det mest tragiska ödet till mötes var upplandsregementets två bataljoner. De hade inringats då ryssarna gått till motanfall och resultatet blev ingenting annat än en grym saker. Under trycket från en förödande överlägsen fiende maldes regementet till marken. Regimentschefen Gustav Stjärnhök stupade tillsammans med överstelöjtnanten Arend von Post, majoren, regimentskvartermästaren, adjutanten, praktiskt taget samtliga kompanichefer och nästan hela manskapet. Hur totalt vissa kompanier utplånades antyds av att vid exempelvis livkompaniet och överstelöjtnantens kompani dödades tio av tolv officerare. Och de enda två som överlevde var båda sårade. Drygt hälften av de officerare som föll i fångenskap var också sårade. Många av dem svårt. Bland annat Rasbos Nils Feman. Löjtnanten i Sigtuna kompani Fredrik Hank. Parentes. Som också förlorade sin bror i slaget. Parentes, och den 25-årige Jakob Sneckenberg, En löjtnant vid Bärlinge kompani som var döende. En annan som tillfångatogs svårt sårad var Fredrik Hanks kompanikamrat Lars Forsman, en veteran som varit med sedan landstigningen i Danmark år 1700. Forsman fick som så många andra finna sig i att bli grundligt utplundrad. Till och med hans blodsölade skjorta lirkades av hans illa tilltygade kropp. Alla var de fångade i samma kvävande grepp och utgången kunde bara bli en. Människorna dog i hundratal. På hundratals olika sätt. Bara en handfull lyckades mest av en slump undgå den svepande lien. Soldaterna såg sina kamrater falla- och måste ha vetat att det snart skulle vara deras tur att dö. De bleknade fanorna med riksäpplet försvann en efter en ur vinden. En i det rökiga stridsvimlet var Georg Planting. En 26-årig kapten som studerat vid Uppsala universitet- och varit parch hos den rike reduktionsmannen Fabian Brede. Han hade gått till armén, utnämnts till Fenrik, av Karl den XII personligen, på slagfältet vid Dyna 1701, och hade sedan dess sett många strider och fått många sår. En svårt sönderhuggen hand, en krossad axel och en kartärskula i ena benet, efter det att livet slagits ur chefen för hundrade härad soldater, Georg Zacharias Grisbach, tog planting plantingbefälet över en av de sista grupperna och ledde ett sista tröstlöst motstånd. Det kunde bara få ett slut. En kula genomborrade hans högra lår och han föll i rysarnas händer. Blodvågen av stål sköljde in och vräkte omkull de sista upprättstående. Enligt Georg Planting blev regementet till underofficerare, spel, korporaler och gemena totaliter på platsen. En mindre grupp som undkom detta Ragnarök var de runt 70 man som dagen innan kommenderats till trossen. I övrigt undkom ytterst få. Upplands som gått nära 700 man starkt ut i striden fanns inte mer. När man ett par dagar senare räknade samman de överlevande kunde man bara finna 14. Då striden tagit slut började slakten. En 37-årig gardeskapten vid namn Lars Thysensten från Västergötland låg med avskjutet ben en bit bort från den plats där har utkämpat sin sista strid. Han kunde se hur ryssarna i ett vansinnigt raseri gick löst på resterna av regementet med sina blanka vapen. I sitt ursinne vräkte de sina klingor och bajonettspetsar genom alla svenska soldater, oavsett om de var levande eller döda. Ett vimmel av pikar och värjor lyftes och sänktes. Både sårade och redan stupade blev huggna, stuckna och hackade. Isensten kunde se ett ohygligt svallande, sprattlande berg av kroppar. Kanske 100 människor, kanske mer, som låg på och om varandra och som innehöll både levande och döda svenskar. Fenomenet är känt från andra slag. Det verkar som om en grupp av människor i extrem dödsskräck pressar sig samman. Att de klumpas ihop i formliga högar i ett sista desperat försök att få skydd. Som om de i dödskampens sista svidande pulslag, kastas tillbaka till sina första barnaår, skrikande efter sin mor och kurande ihop sig under andra kroppar för att få trygghet. Trygghet en sista gång. I detta fasansfulla moment av levande och döda stötte och stack ryska soldater urskiljningslöst med sina blodkliviga vapen. Tisensten såg hur upplänningarna låg i en hop och som på varannan fallne eller i hög kastade var i fienden med pikar, bajonetter och värjor ivrigt slaktade och allt vad han kunde massakrerade oansett icke observeras kunde vad dött eller levande var många hade undgått eldstormens kulor bara för att gå en för död till mötes.